Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbim alemin Və sələtu və sələm Və alə əşrəh rəndiyyə Və seyyidil mürsəlin Əm məbəd Keçən dəsqə ki Rubə mustəd racim biniyyə Milləhi və huvə Ola bilsin ki, insan Allah subhanət Allah neymətlərinə qərq olsun Allah subhanət Allah öz neymətləri ona versin Amma əslində, bu nəyəmətlər onun üçün bəla olsun, amma insan bunu bilməsin. Qarub və məğrurun bir sitr illəhi və huvə ilə yələm. Ola ki, insan Allah subhanət halənin onun olan örtüyünü, günahların örtməsini insanlara açıb göstərməməsini, yaymamasını insan Allah subhanət halədan bir sitr olaraq qəbul edəsin, rəhmət olaraq qəbul edəsin. Amma əslində, bu onun günahlar üzərində daha da fəaliyyətli olması üçün bir bəla olsun. Hədiyə və rəbbə məxtunun bilsin ki insan başqalarının tərifini eşitsin və elə zənn eləsin ki bu dünyadakən Allah sübhanahu və təalanın olan ola biləcəsidir amma həqiqətəndə həqiqətdə o tərifin içində insanı gözləyən bəlalar olsun. Demək, sonra şərh gətirir ki ağzı bundan nəsib vurulur alından ixtarla bir dünya və acələhə fa əsərəh ala axira və insanlar içərisində Aldalış içərisində olan insanların içərisində əmpisi də dünyanı deyir ahirətdən üstün tutan insanlardır. Hətta yaqo ilə bəldürüm hətta bunların bəziləri ki dünya nəqdir? Ahirət deyir nisiyyədir və nəq nisiyyəməldən daha xeyirlidir. Və gətirir ki, ləzzət o dünyə deyir dünyada datdığımız ləzzətlər yəqindir. Ahirətin ləzzətləri isə şüfəlidir. Elədir, dəqiq bir şey yoxdur. O dünya heç kimə gəlməyib. Pedirmənd de de, deyir, "Və la 'azaya yaqina lişşək." Bir yəqinə görə deyməyə heç vaxt deyir. Nəqdə görən isən aldən çıxarda bilmərəm, yəqinə görə şəkki buraxa bilmərəm. Və hədə min azamü təlbiz. Bu da deyir, insanın şeytanın insana aldatmaq üçün istifadə etdiyi ən böyük hilələrdən biridir. Fə hədə darbul belə insanlar, belə etiqadlı olan insanlar اَنْ اَمَنَا أَحَدُهُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِقَائِهِ وَجَزَائِهِ Əgər Allaha və ahirət gününə diriləcəyina haqqı hesab gününə inanarsa inananlardan əgər bu sözlər ifadə edir insan وَهُوَ مِنْ أَعْزِمُ النَّاسِ هَسْرَتَ və o insan ən böyük köşvan olan insanlardan olacaq Aydınlı qardaşlar Yox, əgər bu insan inanmayaraq bu sözləri deyirsə o insan artıq Başa salanda birinci məsələni kökündən başlaysaq, ən birinci başlayırsa Allah Subhanahu iman gətirməkdən. Ayındı qardaşlar, əgər o insan şəhk varsa o insanı kərsinə. Demək o insan Allah Subhanahu-tan alır, kəlalında Allah Subhanahu-tan kəlalında şək də bir növ Allah Subhanahu-a üzün şək kimidir. Belə insana dəvət eləyəndə ən birinci başlayırsa Allah Subhanahu-a Allah subhanahu başa salmaq da Məsələn, insan üçün misallar çəkirsək, kainat məsələyə. Məsələn, yəni, insan qavağındakı insana görə ona misallar çəkilir. Məsələn, misal çəkilir, tutaq, bir gündə neçə saat var, 24 saat. Hı. Yəni, belə bir misal var ki, bağa baxarsan, bağa var, baxmazsan, ne o var, dağ var. Yəni, əgər bəlli bir nizam, intizam sistem varsa, demək bunu idarə edən var, elə deyib kardeşler. Yəni, məktəb özü olsun. Görürsən, məktəb neçədə başlayır? Da, səhər saat 8-də başlayır, 2-yə cəhəm, sonra 2-də ortaya siməyə gəlir, o da bəlli bir vaxt acan. Yəni, burada müeyyyən nizamın tətbiq olunması ona da elalət edir ki, orada müdüriyyət var, orada iş gelir, o nəzabət olunur, yəni, üz başına deyil. Həmçinin Allah spontan yaratdırıqlarına da baxanda, bir gündə 24 saatla var, elə bir gündə 25 saat olsun da nə olunur? Ta dünya milyard illərdən Elə gün neçə saatdir, 24 saatdir Və yaxud məsələn, yer öz oxu ətrafında, yox, yer məsələn, günəşin ətrafında 365 gün neçə dəqiqə ilə neçə saniyə səfırlanır Və o saniyələr əskildiyinə görür, gəlib 4 ildən 1 ay ayın 28 günlə üçün Və, və, və, və, və görürsən ki, neçə illərdir o saniyələrdən bircə saniyə dəsqiq olunur Ya da artmır. Bir dəli fevral 5 bir gəlsin düşsün də, düşmür. Yəni, Allah subhanta olanın kainata baxanda, belə şeylərə baxanda, görsən ki, hər şey nizam-ı intisamla işləyir. Əgər bunların rəqbə olmasaydı, başçısı olmasaydı, aləm qarşardı bir-birinlə. Və yaxud, insan özünə baxanda, Allah subhanta bir ayda deyir ki, sizin bir özünüzdə bizim ayitləriniz çox, amma siz deyil, onu görmürsünüz. İnsan baxanda hans tərəfdən baxsan insana Görsən ki, əlhəmdir İki dənə göz qabandadır, burun buradadır Ağız buradadır Hamısı Allah subhanahu wa necə lazımdır yerləşdirir gən yəni. Əgər insanda sərrə qədər Hansısı üzü Artıq olsaydı Və ya hansısı üzü əsqiq olsaydı Bu, insanda böyük fəsadlar törədər Məsələn, üç dənə qara ciyər olsaydı Və ya bir dənə olsaydı Və ya qara ciyər bir əz olsaydı Və ya balaca olsaydı Və ya biraz Sola deyil, sağa meyd insanda həddən artı problemlər çıxardı. Və insanda, məsələn, öt kisəsi olmasa insanda zəhərlənmə prosesi tez gələrdi. Amma, sufakı onu yığır, saxlayır orada öz hikməti ilə. Və ya, yəni, deməyəm, odur ki, insan orqanizmasına baxanda Rəbbini tanıtan amillər çoxdur. Hətta baxırsa, adib yəni, qarışqa, Onun da içində nizam-intizam var. Hı. Dənizlərdəki balıqlar onun da içində nizam-intizam var. Yə. Əgər bir şeylər öz-özünə olsaydı, heç vaxt yəni, öz-özünə olmaz. Yəni. Adi bir dənə spiçika çöpü, öz-özünə ola bilər. Ola bilməz demək, spiçika çöpü varsa, onun zavadı da var. Nə bilim, onun böyük haqqı hesabları var. Əgər bir dənə spiçika çöpə insan qəbul eləmirsə, öz-özünə deyil, necə ola bilər ki, bu qədər böyük kainat, Varlıqlar öz-özünə əmələ gəlsin Özdəki qısursuz Sonra Demək Bələ bir şəkildə qabağındakı insanı başı salandan sonra Ki heç bir şey Öz-özünə olunur, əgər bir şey varsa Onu yaradan da var Onda o insan sənə qaydı bilən sual soruşacaq Ki Allah s.s.q. Kim yaradır? Ümumiyyətlə ya, Bu sualı biz soruşmuruq Və inşallah Əlhəmdir, ehtiyac yoxdur. Prost soruşanlara cavab olaraq, eğer elə bir şey soruşsalar, yəni elə həmdir, İslamda elə bir şey yoxdur, qədər cavab olmasın. Elə bir şey yoxdur ki, orada insana ürəyin rahat edəcək şəkildə cavab olmasın. Ola bilsin, kimsə, kiməsə cavab verər, ya elminin azlığına və ya qarşı tərəfin, özünün fəhminin zəifləyindən o insana cavab qaranına qala bilər və ya tam elə bir şey, o cavab onu tam iqna eləməyə bilər qənaətləndirməyə bilər o da ki, o özünün zəyifliyindən və bu suala gələndə, bu sualın cavabına gələndə bu sualın cavabı əgər həmin adam belə bir sual sorursa şək şey yoxdur, yəni belə bir insan Quran və sünnədən yəni, dəlil istəmir Quran sünnədən dəlil istəsəydi əgər ki, yəni, məsələni tez yəni, bağlama olardı yəni o insana misal gətirisən yəni, yəni deyirsən ki, ona əgər bizim min illərlə ömrümüz olsa Allah s.ə.q. uzun bir ömür versə və biz eyni masa arxasında stov arxasında əyləşsək və sən bu sualı mənə versən mən bunu sənə versən, bunun axırı yoxdur yəni əyəl əslah vəllam, sən düsən ki Allah s.ə.q. kim yaradı mən sənə öz ağlına sənə düsən ki kimsə yaradı onda yenə o məsələnin çinə başqa sual çıxacaq ələ deyil onda <gülüyor> deyəcəksən ki onu kim yaradı, elə-elə <gülüyor> gedəcək bu bunun axırı var Ha? Hə? Yoxdur. Amma ağlı qəbiləli ki, hardasa gəlib yanmalıdı bu. Ya? Hə? yəni ki, qəbul elə ki, axı bu gəlib bir yer yanmalıdı dedi. Ona deyirsən ki, o dayanacaq dayanacağın yer Allah Subhanahu Taala'dır. Aynılar demişdər. O sənin ağlının dayanacağı yer Allah Subhanahu Taala'dır. Ona görə də bu sualları soruşmadan o dayandığın nöqtəni gətir gör qabağa. Dabizlə deyir dəxilinə, getmək. Yaxşı, əgər o insan belə etsin, ki, hər bir şeyin sonu var, o insan onda Qadib sənə deyəcək ki, Qadib sənə daha doğrusu deyə bilər ki, əgər ağlına gəlsə, deyə bilər ki, şey, onda cənnətin, cənnəmin də sonu var. Yəni sən, sən deyəcək ki, sən dimirsən ki, yaxşı. hər bir şeyin sonu var, axı, Qəbul edir, hər bir şeyin sonu olmalıdır. Onda heç ənnət cəhənnəmi də sonu var Əvvədd deyil. O insan necə cavab verir Kim cavab verir o? <coughs> hə? Yox, deyəcəksən, sonu yoxdur. Deyəcək, bəs, deyəcəksən ki, bir yox mənə ki, hər şeyin sonu var <coughs> Deyə bilər, deyəm malıdır. <coughs> hə? ya o insan deyir ki, qısa olaraq Allah s.h. təhənnət varisində, cəhənnət varisində Həmşə deyir ki, orada Ağlın dərk edə bilmədiyi şeylər var Və ağlın dərk edə bilmədiyi, gözlərini görmədiyi, qulaqları işləmədiyi, ağlın dərk edə bilmədiyi şeylər var Və ağlın dərk edə bilmədiyi şeylərdən bir dənədir Sonsuzluq Yəni, onu Allah s.ə.qəbəncədən sənə deyil ki, sən başa düşən şey deyil. Sonra, nəmin insan? Yəni, bu, elə bir şey insanın inancının köklərindir. Əgər insandan bu suallar çıxırsa, əgər insan inşallah iman əhidlisə və imanın zeydliyindən dolayı belə bir təbirlər çıxırsa, onun elə bir dərmə başqadır. Əgər yox, başqa şeylərdən dolayı çıxırsa, onun məhz yəni, üslub belədir. Sonra gəlir həmin insan əgərtsə ki Cənnətdə cəhənnəmi kim geyir gəlir? O insana necə cavab verilir? O insana bir cavab verilir ki Hər görsənməyən şey yox deyil O demək deyil ki Sən əgər onu görmürsənsə O yoxdur O qədər sən görmədiyin var olan şeylər var ki Məsələ Alimlər gətirir süt Süsün içində o bir şey var ki Amma sən olağa görürsən Veya havanın içində o qədər şeylər var ki Sən olağa görürsən Radyo dalgalar ya nələr nələr nələr Sən olağa görürsən Gör, Görmürsən Adib də məsələn CD Bələ baxırsan məsələn Heç bir şey görmürsən Orada məsələn o qədər kinolar var ki O qədər məsələn Kuranlar var ki O qədər səslər var ki Sən olağa baxanları görürsən Yəni bunu uyğun çox misallar çəkməy Sonra üçüncü Əgər görsənseydir Əgər görsənseydir Artıq dünyanın imtihan olmasından Bir Ələ bir məqsəd fayda qalmaz Ələ bir sən, imtihana girsən Bütün sualların cavabını da gətirir Qoyurlar ki, ala bulaq, nə oldu? Belə imtihan olur, imtihan olur. Artıq imtihanının Elə bir ki, hikmətindən Heç bir şeyqan şey sən deyən kimi olur. Sonra gəlir Allah-u Sıxhəm Ələtləq, o müəminlərin sifəti barəsində buyurur ki, müəminlər qeybi inanmaq Yəni, qeybi inanmaq da müəminlərin rəblərinə olan səminiyyətindəndir, müəminlərin rəblərinə olan sədaqətindəndir. Ki, əgər, məsələn, adı, məsələn, qardaşlar arasında, kimsə gəlir iki qardaşlar, filan yerdə məsələn cənasə var filan yerdə bilən iş var yerdə nəsə var artıq sən ona görməsən də sən ona inanırsan amma cahillər hətta bir-birilərinə görürsən ki ilhamı da veriyası olmadığı kimi öz rəblərinə də inanırlar onlara gəlib bəziləri bir söz deyəndir o qədə inanırlar, şəhk şübhə içərsində inanırlar həmçini Allah subhanətə alanın Allah subhanətə alanın dediklərinə də Eləyələ. Sonra gəlir Vardə misallar Ən böyük misallardan biri də tarifdə Misal aleyhissalamın ölləri də etməsidir Sonra gəlir Allah subhantallahu Mesələn, hər il gözümüzün qabağında Bizdən qat-qat Tərkibcə zəif olan İtkiləri gözümüzün qabağında Nə qədər olur ki İşdə doğurur, hamısı ölür Amma yay gələndə nə olur? Yəni Allah üsbansı acıya gəlir İnsanlar öləndən sonra olan tezə həyata gəlməsi də belədir Amma görsən ki, çox insanlar Bundan iblə tam var Həmçini İnsanın ahirətinə dəlil Ən dəlillərdən biri insanın özünün olmasıdır Əgər insan varsa Onun ahirəti də var Əgər sən bu dünyada yaşayırsansa 60 il, 70 il, 40 il, 50 il Yəni sənə də var Ər ahirətin olmasaydı Sən bu dünyaya gəlmək Demək, bunun qarşılığı var ki insan bu dünyada yaşayır Yoxsa Allah subhanətə allaya Yəni, Allah neyinə lazım isə sən əlif, Yəni, o insanın öz ağlına götürəndə Artıq rəsi xoçsən Yirsən, içirsən Orsi qeyə qədursan Demək, sənə, var ki Allah subhanətə allaya Sənə saxlayır Məsələn Sutaqdır Kullar saxlayırlar. Sırazı hökum verirlər. Hə? Yox, hökum vermirlər də. Saxlayırlar bir gün, iki gün, 3 gün, on gün, bir ay. Hətta məhkəm oluna qədər. Məhkəm olandan sonra o insan barisində hökum verir. Həmçində insan məhkəməsi qiyamət gəniz olacaq. Və qəbirdə girənəcəndə insana o məsələ barisində öhlət verir. Sonra şeyh qayıdır bir akı məsələyə Və qavlu hədəl qail Deyir bu insanın sözü Ən nəqdə xeyrun minə nisiyə Nəqdəyir nisiyədən xeyirlidir Bunun cavabı deyir Əgər nəqd ticaret nə, nisiyə ticaret Eyni cədirəcəksəsə Şəhq yox yalnız xeyirlidir Şəhq yox ki xeyirlidir Amma deyir Fəkeyfəd dünyə Amma deyirəm, aralarında həddən artıq böyük fərq olarsa, nəqdin, məsələn, nəqdin, nəqdin, nəqdin qazansan bir manad, nəqd qazansan bir manad, nəqd qazansan, qazansan milyon manad. Aralarında böyük bir fərq olarsa, hərbəttə ki, nəqdin ticaret daha ən bir işidir. Və aftalik fəyyə xeyr, fəkeyfə dünyə kullihə min əvəlihə ilə əxirə, kə nəfəsin vahidət minə Və necə ola bilər ki, də deyil, dünyadır, ta yaradan, yara, ə, əvvəl yaradılandan, ta dağlana qədər, dünyanın hamısını yıxsan bir yerə, tün ömrünü yıxsan cəmiləsən bir yerə, ahirətin yanında deyil, ahirət nəfəslərindən bir nəfəs bölə deyil. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur, dünyanın ahirətə misanı deyil, sizdən birinin deyil, çaya barmağını salıb çıxartmasına bələcədir. De, yerdə qalan deyir. Axirətdə de, insanı barmağında qalan o lənli isə dünyadır. Və belə bir nəqdidir. Belə bir nisiyyət dəyişmək nədir? Savurdan deyir, de, axmaqlıqdır. Və həmçinin sələflərin bir misalı var. Dünya həyatılandığı axirət həyatı misalı. Dünyada deyir insanın tapdığı ən böyük ləzzət İstəyir musiqi olsun, istəyir qadın olsun, istəyir maşın olsun, istəyir villa olsun, istəyir şan-şöhrət olsun. İndi hər insana görə bir-kir ləzzət var. İstəyir hissi olsun, istəyir mənəvi olsun, dünyada taqdığının ən böyük ləzzət ahirət neymətlərinin yanında dənizlərdən bir damla belə deyil. Və yaxud dünyada taqdığın ən şiddətli əzab, o da həmçinin istəyir hissi olsun, istəyir mənəvi olsun, Allah s.əzabının yanında dənizlərdən, Bir damla belə deyil Yəni, ahirət beləkşək gətirir dünyanın, Dünya ahirətin yanında Dünya nəfəslərindən nəfəs, Ahirətin nəfəslərindən bir nəfəs belə deyil Və həmçinin Bir nəfəs belə olmamağına baxmayaraq Elə gör, sənin ömrün Dünyanın içində Dünya nəfəslərindən bir nəfəs belə yəni, deyil Dünyanın yaradılma tarixində Baxanda belə götürəndə Məsələn, dənən, milyard illər yaşı var O milyard illərin içində Sənə ömrün 60-70 il, ildir Yəni, sənin ömrü və orə tutuşduranda, sənin ömrün, elə ki, dünyanın yanında bir nəfəs verə deyil, dünya özü də anxilətin yanında bir nəfəs verə deyil. Sonra şəx gətirir ki, ikinci bir şübhəsini gətirir. Vələ ət ruku mütəyib qinənli və həmin insanların gətirdiyi şübhələrdən və ya qəlbərində olan xəhsəlikdən dolayı çıxan sözlərdən biri də odur ki, yəqini deyir. Şəhqəyə günə bıraxmaram deyil. <coughs> yəni, soğan olsun, nəqd olsun. Və bu da inşallah qalsın gələn dərsiniz. Asallahu aleyhi <gülüyor>. və səlləmələ, mühəllə, mühəllə, və alə əlihi və sahbihi və, və səlləm.